Sarjakupoliisit, erikoisjakso. Retsi on Tampereella, vierailee P.A. Mannisen residenssissä. Mehän tavattiin noin vuosi sitten Tampere-Kupliissa ja silloin tuli tämmöinen idea, että vois puhua siitä, mitä, mitä sarjakuvassa, Suomessa tapahtuu tällä hetkellä ja mitä ei tapahdu. Mä en tiedä, muistatko tämmöstä Pekka? Heikosti heivosti muistan. Juu, siitä on niin kauan aikaa. No niin. Mites jos ensin läpi tämmöinen, että mikä suomalaisessa sarkoaskennessa on nyt älyttömän hyvin? Ensinnäkin, niin tota, en mä oikein tiedä enää. Ittä... Ei mulla ole oikein mitään yhteyttä niin mihinkään päin, ja mä en ole muutamaan vuoteen jaksanut lupia sarjainfokaan, niin se on siinä. On lähinnä niin sen värässä, mitä niin sanomalehdissä kirjoitetaan, se hyvin vähän. Okei. Okay. Mm. vaan tuli mieleen, että kun sä kuitenkin, esitit jonkinlaista kritiikkiä, niin oliko se Ihan no se oli ihan sellainen niin yleensä, mutta väärässäkin jo. Joo. Koska mun mielestäni se nyt näyttää semmoiselta, että niin kaikki on kaivautunut omiin poteroihinsa aika paljon edes sillä reunan yli kattele. Mutta jos ei mennä vielä näihin negatiivisiin, niin mikä se on Tampereen sarjakuaskinsa hyvin? Oletko se on Tampereen skineet? Öö, en mä edes tiedä, mikä se on. Sä olet Tampereen särjakoasaran puheenjohtaja. Olehan minä, mutta siis, mitäs tässä on, tota jotain niin ihmisiä joskus näkee, ja tehdään lehteä, mutta eihän sinä muuten mitään. Että siis, teillä, niin kun, missä on jotain sarjakuva keskuksia niin se on varmaan hauskaa, mutta siis... Tampereella on tulossa. On vai? Oh. En uskossu. on palkattu läänintaiteilija, jos oot kuuluu En ole Ville Pirinen. Joo. Hän on uusi läänintaiteilija. Hänen tehtävänään on perustaa Tampereiden sairaankeskus. Jaa, millä rahalla? Varmaan jollain isolla rahalla. En no tiedä. oletettavasti juu, että jos on pakko niin kun, olla jotain seiniä, Jaa. niin se maksaa aina. Ja tosiaan, jos siellä on pakko olla joku ihminen niin passissa, niin sekin maksaa aina. Mutta tuota, niin... Ja siis silloinhan kun jotkut ihmiset joku vuosi sitten kävi niin ehdottomasti Tampereen kaupungille tämmöistä, niin Tampereen kaupungin virallinen vastaus oli se, että juotte kyllä, perustaa olette, mutta ei mitään rahaa anneta. Joo. Oh. No, mutta sitten palataan saistaakka. Oh, olet kuitenkin tota pyörnynyt. Jos et nyt kenessä, mutta olet pyörnynyt kuitenkin keskenään täällä Tampereella, niin tota, mikä ennen oli hyvin? Oliko ennen mikään hyvin? Ei. Siis on... Eli ei ole mennyt välttämättä huonompaan suuntaan. No siis kaikki on eri tavalla päin helvettiä. Okei. Okay. Joo. Mutta sinulla ei ole mitään tämmöisiä kultasia muistoja? Öö, no eipä sellainen oikeastaan. Että... Siis silloin kun Pienlehtiä tehtiin enemmän, niin oli olemassa jonkunlainen semmoinen yhteisöllisyys. Eli öö, sanotaanko, että urheilijat, pojat ja tytöt auttoivat ystäviä. Mikä oli ihan okei. Ja se on ollut sellaista aikaa, että noita lehtiä ilmestyy. Pienlehtiä. Niin pienlehtiä, kyllähän niitä nytkin ilmestyy, mutta nyt ne kaikki lämpiää sisäänpäin. Eli siis tota, nykyään taas niin, tota, lehdillä on tarkkaan määritellyt rajat, että mitä siinä saadaan niin kuin, käsitellä. Että Jos se nyt sitten on niin tota, lesbojuttuja, niin siinä on pelkkiä lespojuttuja. Ja sillä hyvä ja tota, aivan mainio. Asia, että tuta, kaikille ihmisille on... löytyy omia julkaisuja, mutta joka tapauksessa niin näihin ulkopuoliset ei ole mitään sellaista. Sitten on vähän vaikeaa. Ja... Mistä sä me nyt lähdet sitten puhua? No siis ihan, ihan, siis ihan Oikeesti kuulee, tuota, sen verran vaan tuo keskustelu lähti liikkeelle niin tuota, silloin vuosi sitten, niin saattoi olla niin semmoinen juttu, että millä tavalla niin sarjakuvan tekijät, niin suhtautuu toisiinsa ehkä ole joku molemmin. Ei, kun siis mä luulen, että se oli ihan kritiikki jotain Suomen oli tai Suomen sarkkuvasen seuraa jotta tämä. Ei, En mä se, mistä mä tiedän, kun mä tiedän mitä ne tekijät ei sen oikein koskaan. Mutta mennään tässä tietämään. Tota, niin, mä pääsen tähän, mulla on jonkinlainen käsikirjoitus tai hahmotelma, mutta, <laughs> mutta kun Mä nyt pääsen tähän. Sisään. Oletetaan vaikka tuommoisesta, kun puhuttiin aikaisemmin henkilökohtaisesta jutusta tai sun omasta tekemisestä. Niin Sähän on toiminut myöskin sairaankuva kriitikkona, äh, verran, tai siis ei, kirjoittanut mulla... kritiikkejä, sanotaan näin. No sanotaanko, että minä varmaan kyllä kirjoittanut enemmän niin tota, ihan siis äh, romaanikirjoituskritiikkiä ja tähtivaltajaan. Aikoinaisesti johonkin muihinkin science fiction-lehtiin, vissiin. Sitäkään mä en muista enää oikein perusmielisesti ollenkaan. Mutta en mä nyt varsinaisesti sanostamaan niin sarjakuvakritiikkiä, kirjoittanut tästä sitä muu no ainakin sä oot kirjoittanut tuosta jalavan suuresta sarjakuvakirjasta, johon mä törmäsin tämän Joonas-projektin aikana. Okei, jummaa Niin, niin en nyt vitsi palata ihan siihen välttämättä, että mitä sä siinä kirjoitit, mutta luulet, että sä oot ollut kriitikkona. Niin semmän jyrkkä vai otko se alun lempeä vai muu metodi. <lipäät> Mistäs kulkoo tota en mä en mä edes muista enäs muistaa, että öh okay. tämmösi asiat sen mä sen mä muistan, että tuota mun yhdestä niin tuota Diener Kuntsin kirjasta niin sanon että tuota mä vihaan kirjoittajaa kirjo, vihaasta sikoa mä olen ratsastanut siihen. Okay. Mikä oli mermaan siihen aikaan niin tota ihan mun rehellinen mielipiteeni. Ja sitten tota sun Yksi hattu, mitä sä aina väläpidät, on tämä Sarjarin päätoimittajan mm -hmm. hattu. Niin, niin tuota, Sarjerin tiimoiltahan sä kuitenkin jonkun verran törmää ainakin kritiikkiin. Ää, no ei enää. koska se palautet, palautet, ei, ei, siis en minkälaista palautetta Ei, siis palautetta, jo tulee enää vuosiin. Sanoitko tuota, sä itse piirtäjäkollegoille paljon? No kun... silloin kun sitä tuli, niin mä välitin sen tuota, piirteille eteenpäin vuosikausia. Mutta sitten se loppu siihen, että niin totta kai ihmiset neitissä kommentoi toisilleen, mutta mulle ei tule mitään. Ja sitten tosiaan ei sitä arvostellakaan niin kun yhtään missään enää. Sen jälkeen on toi Sari Info lopetti sen arvostelemiseen. Mm -hmm. Koska niin mulle, mulle tota väitettiin, niin se oli liian etabloitunut. Joo, niin mä muistan myös viimeisiä kritiikkejä, niin ne oli vähän sille väsyneitä kyllä, mitä sarjainfossakin oli. Että no, että todettiin, tuota... että taas tätä samaa. Ja se no oli siis niin. tuli sellainen tunne, että tuota, välttämättä ei kukaan sitä lehteä lukenut. Ehkä on siellä ollut, mutta tuota, joka tapauksessa oli kiva, että sitä arvosteltiin, koska se oli siis ainoa elomerkki, mikä siitä lehdestä tuli sellainen niin kuin ulkopuolisen maailmalla. Mm. Koska nyt kun sitä ei arvosteltu missään, niin kukaan ei edes tiedä, että se paikallinen media, eli kun tämä on Tampereen Sarkoasero-lehti, niin onko Aamulehti tai Tamperelainen tai muut? Tamperelainen teki vissiin 80 luvulla yhden jutun. Joo. Aamulehtikin teki 80 luvulla vissiin yhden jutun, mutta tota, mä en sitten muista, että se oli ehkä lähinnä niin kuin siltä tilta, että meidän olisi pitänyt olla niin, jollain tavalla kriittisiä Tampereen kaupunkia kohtaan, koska me saatiin niin vähän avustusta. Ja se oli sille journalistille semmoinen Järkytys kun kävi sitten ilmi että mä olin ihan tyytyväinen siitä, että, okay, että kun tuota, halvallahan tämä tehdään ja mitä sitä kauheasti rahaa tarvitaan. Joo. Miten sä näet, miten nämä makuasiat vaikuttavat äh, No siis äh, tuossa nyt on ihan sellainen makuasioihin liittyen se juttu, että siis äh, ei ole olemassa sarjakuvaa. Siis ehdottomasti ei ole olemassa yhtä semmoista monoliittista ilmiötä, minkäkin on sarjakuva. On olemassa useitakin asioita, joita kutsutaan sarjakuiksi, ja jo, joilla on jonkinlainen suhlaisuussuhde, mutta se suhlaisuussuhde saattaa olla ää, hyvin kaukaa peräisin. Ja itse asiassa nämä asiat välttämättä edes mustuutuvat toisiaan kauhean paljon. No, Poikkeuksarikoa sitten tässä niin kun esimerkiksi kirjallisuudesta tai elokuvasta? No sanotaanko, että okei, ää, ei se nyt välttämättä sillä tavalla poikkeaa, mutta poikkeaa siltä, että, sillä tavalla, että sitä käsitellään tämmöisenä yhtenä blokkina, jota se ei ole myös niin kritiikissä. eli siis, ää, jos sä nyt ajattelet, että voidaan niin verrata toisiinsa sanomalehtisarjakuvaa, sarjakuvalehtisarjakuvaa ja albumisarjakuvaa, tämmöistä tapahtuu aina silloin tällöin. Jos tuommoisessa visuaalisen median kritiikissä niin vertaataan toisiinsa niin kokoillaan elokuvia, ja lyhyt elokuvia, TV-sarjoja, reality-sarjoja TVssä, ja niille kaikille niin edellytettäisiin jotain tämmöisiä yhteisiä niin ää, esteettisiä pyrkimyksiä tai arvoja, niin joku minkin tulisi sanomaan, että tuota, ei näitä voi vertailla keskenään, mutta sarjakuvissa niin vertailu tapahtuu. Eikö Asia tavallaan ymmärtää, ne erot, että ei voi verrata. No. strippisarikuvaa ja albummeita No olispa, olispa juu, mutta tota, juttu nyt on, on tosiaan siinä, että se välttämättä ei avaudu. Ja jos niin kun, puhuu niin kun tämmöisestä erilaista asioista samassa kritiikissä, niin vaikka se kriitikolle on kauhean selvää, niin se välttämättä ei ole selvää sille ihmiselle, joka lukee sen esimerkiksi sanomalehdestä. Mm -hmm. Et jos tosiaan niin Tommi Musturin sarjakuvaa verrataan tintinseikkailuihin, saattaa olla hyvinkin perusteltua tuon kritikon mielestä, perusteltua sillä tavalla, että siinä on samanlainen tuo viivan käyttö. Mutta jos niin kun, lehdelukija lukee tämän kritiikin ja tunnistaa, niin mikä on ihan mahdollista ja menee sitten, niin kirjakauppaan kattoon Tommi Musturin sarjakuvaa alpeen toteaa, että ei tämä ollenkaan niin se välttämättä ei tee oikeutta niin kuin musturille eikä tintille. Niin ei, ei Suomessa saada kritiikki kyllä sillä tavalla toimi, että no niitä Näköjään, siis, näköjään niin kuin käy ihan se, että tuota, sulla on niin, tuota, lyhyinen ylimalkainen juoniselostus ja sitten lopussa niin kuin pari kliseetä. Ja sitten täytyy muistaa sanoa, että tämä tekijä niin, tuota, on maailmanluokan mestari. Joo, se on, se on sellainen. No siis tietysti niin, tuota, noita sanomalehden lukijoita auttaessa, jos en tietäisi, että tuota, millä tasolla on maailmanluokan mestari. Mm. Mutta siis siinä mielessä, että edes noita, niin, tuota, mitä suomennetaan näitä maailmanluokan alopperheita, niin ei välttämättä niin on kukaan arvostele missään lehdessä. Niin se jää vähän sellainen avoimesta, mistä siinä on kysymys. Se tuli mieleen, tosta, piti sanoa tuosta sarjerista, että varmaan sarjeri on joku verran. Tota, noterattu lehdessä silleen, että susta on tehty henkilöhaastattelua tai susta on muuten tehty juttu ja sitten on mainittu, että sä oot sarjan päätoimittaja ja näin. Ei. Muistatko ei, ei. ei kai. En mä ainakaan muista. Joo, ja siis joka tapauksessa siitä on niin, niin pitkä aika, että musta olisi johonkin lehteen tehty juttu, että mä en musta sitä enää ollenkaan. Joo. Ja siis suurin osa tapahtui niin siihen aikaan, kun mä väittelin. Ja sen jälkeen oli, oli tota, muutama vuosi jonkinlaista niin semmoista mediahuomioon, mikä nyt ei ollut kauhean tota, suurta, mutta kumminkin se potutti niin suunnattomasti. Että siis siinä vaiheessa, kun olin kahteen kertaan ollut, varmaan kolmeen kertaan ollut televisiossa ja televisiossa, niin tota, ihmistä käsitellään niin kuin palikkaa. Että se istut jossain nurkassa ja sitten tota, kamera tulee kohti ja sinun tota, pitää sanoa jotain ja selkeän palikka saa olla hiljaa. Niin mm. sanoen, niin tota, sen jälkeen mä oon kyllä tehokkaasti se lainkoittanut kieltäytyä kaikesta televisioesiintymisestä. Televisio että. on haastava varmaan, kun ei sinne voi oikein tietoa välittää. No puheena, kyllähän siinä itse asiassa voisi, mutta no, tota, kukaan ei viittää, niin, kun näitä asioita ajatella ja sitten tota, ei tämä kaiken näköiselle ihmiselle pysty enää niin opettamaan, koska niin selvästi on sitä mieltä, että ne tietää kaiken hyvin paljon paremmin. Hmm. <köhön> Joo. Ja Mistä sitä tietää? Ehkä ne tietääkin, mutta joka tapauksessa niin, tota, sen jälkeen kun on tehnyt sellaisen kokemuksen, että on käynyt kerran niin Tampere TV-sä ja saanut katsella kun on, tota, ää, takahuoneessa, niin tota, tulee tappelu siitä, että kuinka nämä vehkeet toimii, niin tota, se oli, <laughs> se oli niin, no, ehkä niin kuin sulla on, tota huippukokemus TV. Mielestäni me ollaan samassa Tampere TV-ohjelmassa. Tämä oli kato, semmoinen, semmoinen Tampere. Niin, että olet ollut kaksi kertaa. Joo, on ehkä ollut kaksi kertaa. Niin. Juu, tämä oli semmoinen, minkä näki ainoastaan tuo velttovirtainen. Kun se oli silloin, kun niillä oli tämmöisiä lähetyksiä ennen kuin sillä tuli mitään ohjelmaa. Ilmeisesti sen takia, että täytyy jollain tavalla merkitä paikka, missä TV-signaali esiintyy. Silloin niillä oli yksi kaveri, mikä tietää, kun ne pehkeet toimii, mutta siihen ei saatu yhteyttä puhelimella. Sen takia niillä tuli semmoinen tappelu. Ensin olin viettänyt puoli tuntia lumihangessa studion pihalla kun niiden ovikello ei toiminut. Miten mi mistä aiheesta ne asteleksin vaan sille että saat sarkua piirtää. Ei kaukaan se, se, se sekin ruisi tätä väitkeristävissii. Ah, joo no. näin mä muista sinet se oli joku joku semmoinen jo tosi niin tota Joo no se ajallisesti se sopisi kyllä. Kai se, se sopisi joo. Ja ja se siis, se, luvana se luvana oli kato, se, silloin kun tota oliko se jossain Lia Lahdesson paini se. Joo. Joo. Se ja siis, säs... oli se, joo, joo. Veti sitä. Juu, juu, ja tota, en, se oli siis se semmoinen, että silloin, mään kun, mään silloin mään. kun niillä ei ollut muuta ohjelmaa, niin tuo kamera näytti ulospäin. Ja silloinhan niin tota, muutamat niin paikalliset aktiivit, kun tekemään tota, omaa sellustaan ohjelmaa siinä sen kameraneitessä, <tos> että sen lumihangessa jo. Sitten mulla on täällä tämmöinen kohta, että, että maailma muuttuu, muuttuuko yhdistykset. tämä on lähinnä varmaan, nyt, että ensinnäkin voitaisiin puhua vaikka Tampereen se on olit perustamassa sitä. Ja... Joo. Miten Tampereen saarikuva seuraa on muuttunut? Onko se pysynyt ajassa kiinni? Kuulee ajassa kiinni ajassa kiinni, koska toi toiminta nyt lähinnä on tuon lehden tekemistä. Ja sen takiahan me ei saada enää Tampereen kaupungilta avustustakaan, koska me ei ää, tuoteta kulttuuripalveluja kaupunkilaisille. Lehden tekeminen, näin on ilmoitettu, ei mitään kulttuuripalvelua ole. Mikä sinne pitäisi olla tilaisuuksia, jos se käy Joo, no Joo, ja tota, jos me järjestäisiin jonkunlainen tilaisuus, niin sitten me voitaisiin saada se 200 euroa, mikä ne tota viimeksi Nein. jakovat sillain, niin kuin, vuosittain ja jotenkin, niin tota, on vähän semmonen tunne, että välttämättä sekään ei kannattaisi. Juuri se nimenomaan kulttuurilauta, vaan onko sitäkään olemassa? No, niin? no siis se, se on nykyään niin kuin, tota, kulttuuri- ja vapaa-aikasysteemi, että siinä on kaikki samassa. Niin, että se menee enemmän ja, urheilu- ja ja tota, siis niillä, niillähän oli niin tota, vuosia jo semmoinen selvä systeemi, että ne haluaa niin vähentää apurahojen saajoja. Ja sitten parisen vuotta sitten niin niillä, niillä tuli tämä pitkien puukkojen yö, että ne vähensivät sitten oikein raskalla kädellä. Että ihan siis tosiaan sen takia, että kaikki, kaikki tota, jotka ei tuota niin kulttuuripalveluja niin ne, ne tota, saa olla sitten ihan ilmarilaha. Joo. Ja tosiaan se, että tota, jos niin oltaisiin perustettuista sarjakuvakeskusta niin tota, siihen varmaan olisi saanut sen 200 euroa. Se olisi kulttuuripalveluja. Joo, aivan. Se, juu, eh, ehkä, ei ihan piisaa tämmöinen. Joo, saa nähdä miten se nyt sitten tapahtuu. Onko sulla tietoa muuten tuosta Suurikurpitsa rystä? Sehän toimii myös Tampereen mm. seudulla, niin onko se saanut avustuksia tai No oletettavasti niillä joskus on tullut että silloin kun me saatiin, niin pissiin se oli samalla listalla että et tiedä siitä että En tiedä luo, tämän, se, tämän hetkistä no. tilannetta että tuota... seuraavaksi sitten Aristola, Pauli Kallio. No mä en ne tiedä sitten on. että jos onko heillä ollut jotain niin, tota, niin toimintaa sitten, niin hmm. en mä sitten tiedä kuinka, kuinka tota, voi olla yötallolla jos jossakin on kunkassa että... hmm. Miten tota, sä sanoit, että sä et ole enää sarjakuvaseuran jäsenvaltuutettu, niin että sä et ole enää lukenut sarjan muuten vaan vai? Ää, En mä, siis sen jälkeen, kun. Tota, sä äh. se, niin, siis tota, Sen jälkeen, kun siinä oli artikkeli niin kohti keskuksien maata, niin mä totesin, että mä en enää jaksa. Mitä se tarkoitti? Keskukset? Se ilmeisesti tarkoitti sitä, että kaikkiin kaupunkeihin pitäisi olla sarjakuvakeskus. Okei. Okay. Joo. No mikä siinä artikkelissa oli liikaa? No se oli kai lähinnä sitten se, että kun Tampereella oli todettu se, että tota ei täällä niin kuin mitään... Niin niin, että se oli vähän irti todellisuudesta sitten Mahdollisesti joo. joo. Ja siis no, eihän mä tiedä, että mä en ole ikinä käynyt helikin että mä tiedän kuinka hieno se on. Turussa mä oon kyllä käynyt kerran sillä että tota... Silloin niin sulkemisajan jälkeen pääsin niin tonne tuota kauppaan, niin sen se, se mä tiesin, että siellä on sarjakuvakeskus, niin toiminnassa siellä yläkerässä, mutta tota, sieltä käytiin vaan hyssyttelemässä, kun mä puhuin liian lujaa. Että se on niin mun ainoa kokemus sarjakuvakeskuksista. Sarjakuvaseuran jäsenyys sulla, tai se on li, niin ulottunut ainoastaan siitä, että sä oot lukenut Saareinfoissa, sä oot käynyt sarjakuvan festivaaleilla tai asun no en, en mä siis, tota, mitä muuta olisin voinut tehdä? Hmm. Mutta te olethan se jäsenolta. No siis, en mä tiedä. Koska... Ja... En emmä siis. Onko ne jossain Helsingissä? Kyllä. Kuulun, kun mä siis Helsingissä käyn niin äärimmäisen harvoin, silloin silloin tota mä yleensä niin kun tapaan mun dealereita, miltä mä ostan niin kun pantsua kereilykamaa, ja todennäköisesti mulla on aika paljon kantamusta, että sinä mä sitten missään kokouksessa käyn. Minkä helvetin takia mä missään kokouksessa no Koska mä siis tämmöinen näin, että, siis, että jos mä Saan olla ihan rauhassa ja turpani kiinni, mutta jos juu kysyy muilta jotain, sitten mä kerron kaiken. Niinpä. Mm, ja se ei välttämättä ole kaikessa yhteydessä semmoinen hyvä homma. Joo, ihmiset on nykyään aikaan sellaisia herkkänahkaisia. Herkkänahkaisia juu, ja mä en tiedä, että kuinka monta ihmistä mä oon pystynyt loukkaamaan ihan sen takia, että mä oon puhunut, niin tota, mitä sylki suuhun tuossa sellaisella että mm. vaikea sanoa. No, otsa sä itse herkkä loukkaantumaan, jos tota... Muistelemaan tätä taanoista ja taanoista, taanoista, mutta niinku pahkasikalehden tekijöiden ja... Essu. Joo, no Välillä siis tota, se, se nyt lähtiä. oli siis joku, joku semmoinen juttu, että tota, jos niinkun... Mä en edes muista, että mistä, mistä siinä loppujen lopuksi oli kysymys Mutta joku joku nyt juttu juttu oli silloin, että kun tota oli nuori ja kuumapäinen, niin... Ähm, se, että niin pahkasijassa oli vissiin joku niin tota... Tuo, sarja, lehti sarja, juu, siis, tuota, lehtiparodia. Siinä niin parodioitiin sitä, että niin, ää, annetaan tilaa nuorille piirteille, jotka nyt ei osaa piirtää eikä kirjoittaa. Mikä muun oli siihen aikaan ihan semmoinen okei juttu, että tulta, mitä helvettiä, kun ei tästä mitään rahankaan maksetaan. Niin kyllähän tässä nyt voi julkaista yhden sivun keneltä hyvänsä, mutta sitten mä lopetin tietysti sen, että tulta, nyt on. Sen jälkeen on ollut pakko kaikkien osata ainakin jotain tehdä. Ei välttämättä yhtä aikaa kirjoittaa ja piirtää, mutta edes jotain hommaa silloin kotiin asti. Sä puhut nyt sarjarin toiminnasta? Ehkä. Siksi joo. Juu. Sarmuus, Mahdollisesti. Joo. No, että tota, vaikeita juttuja tällaiset, just, että jos yrittää, joku haluaa verrata niin kuin sitä, että tehdään ammatikseen tai sitten tehdään niin kuin harrastukseksi tai jopa tuetaan kyseistä harrastustoimintaa. Että... Kyllä, tietyllä tavalla niin kun kuitenkin kasvatti myöskin tekijöitä sitten tämmöisille pahkasikan tyyppisillekin julkaisuille. tai. tai äh, joo vaikee. sanoa että tuota, sehän oli. oikeastaan tietysti hauskaa kun pakkasilta tuli tuo potsilehti, joka käytännössä oli sitten niin paksumpi Sarko se oli ihan sama kama. Niin paitsi heidän omasta mielestä. Paitsi heidän omasta mielestään joo. Vielä on se että niin lehdessä on pakko laatikkelissa kehutaan lehden omat sarjakuvat, niin se oli se oli tietysti Aika hienoa. Joo. Tota, mutta hän sitten, jos ajattelee sarjereekin vaikka, niin mikä se sarjarin paikka sitten on, koska netissähän voi jokainen julkaista omia sarjojaan vapaasti, että siinä mielessä, mihin tarvitaan enää tämän, tämän tyyppisiä julkaisuja. Ää, sen takia, että joku pystyisi näkemään niitä vahingossa. Niin missä? Niin kuin jossain paikassa, missä tämmöisiä vahinkoja näkee, että on. Niin Eikö se tarkoita sitä, että sarjereitä pitäisi saada myyntiäkin? Niin. No kyllähän, sitten on sellainen, tota, yrittää myydä sellainen paikassa jos toisessakin, mutta siis tämä on no, tämmöinen realiteetti, mikä tässä on ollut niin aina voimassa, että siis tuommoiselle niin kaupalle, mikä yrittää saada jotain kaupaksi, niin suomalainen sarjakuva on kyllä ihan ongelma jätettä, ettei mitä sä niin se, vuodestaan... se siellä asia itse asiassa jo muuttunut miksi kyllä se ei, se, ei, Ei ollenkaan. Että siis... lopulta, että... Joo, kyllä se on ollut siis ihan, ihan sama. Tota. Siis mä muistan, että mistä se oli, kun yritettiin niin kun saada lehtiä myyntiin johonkin divariin. Tampereella 80-luvulla, niin, niin tuolla oli hämäen puistossa ollut sellainen yksi divari, mikä ei sitten kauheen kauan kyllä ollut pystyssäkään, mutta kun sille tarjostamasta lehteen, niin sanoit, että viekää niitä sokukseja, siellä niitä lehtiä on. Se oli siis ihan suojelainaus, vaan muistan sen siitä, siitä asti. Tuosta äh, tuli mieleen, että oletko kuullut tuo Goodfellows lopettaja? olen kuullut. Niin, niin tota, mulla liittyy Goodfellowsiin lähinnä tämmöisiä muistoja, että mä silloin, silloin kun alettiin tekemään sarjaria, niin yritin tyrkyttää sitä siinä. Joo. Suhtautuminen oli enemmän kuin nuivaa. Että... Juu. Juu, mutta se, siis oli... se on, se on siis, äh, ihan nyt sillä lailla, että kun kukaan ei tiedä, että tämmöinen on julkaistu, Kukaan ei tunnista sitä, jos on jossa jossain näkemään. ja Ihmiset menee kauppaan sen takia, että ne ostaa asioita, josta ne on kuulleet. Tai josta ne, ne tietää, tietää että, että ne on edes olemassa. Niitä, että ne tietää, että ne on hyviä. No sitähän mä en tiedä. Siis, se voi olla niin se kaupan, kaupan niin idea, että siellä niin näytetään niitä hyvinä pidettyjä juttuja, että ne on mm. niin esillä, että se on, se on semmoinen semmonen tota perusoletus. Mutta joka tapauksessa, niin tota, jos niin etukäteen ei ole tietoa siitä, että tämmöinen on olemassa, niin se on kyllä aika turhaa pitää kaupassa myynnissä. Mm. Uusia, uusia säliäkuvia, niin tota ei niitä tule mihinkään. Minun täytyisi vähän seurata kuule tätä skeneä. Paljon mahdollista, mutta siis tota, mä lopetin akateemisessa kirjakaupasin käynnin niin ne vaihtoi tuota omistajaa. Niin, joo, ne Kyllä juu, ja sitten... En millä... miten muuten Tampereen akateeminen? On se on jossain, jossain piilossa keskellä Stockmannia. Tarkoitan, että onko siellä minkälainen tarjonta? No ihan paskaa silloin, silloin kun mä kävin, niin tota... Varmasti niin vuosi sitten viimeksi. Mä koitin ostaa että viivotinta, läpinäkyvää muovista ei niillä ollut. Okay. Niin, marksin sitten toiselle, olen tuo suomalaisia, ostin sitä halvemmalla. Okay. Joo, ja sen jälkeen en ole akateemisessa käynyt. Mutta festivaaleilla kuitenkin saattaa sitten törmätä ihmisiä, jotka ei ole ennen nähnyt lehteä. Äh, no joo, mutta tota, niitäkin täytyy sinulla pelotella pelotella ensin tänne ostamaan. Jollain Uhkailla ikään kuin. No siis, sanotaanko, että niillä tota, pitää niin kuin, luoda semmoinen semmonen, tota, tunne siitä, että tämä on semmoinen cool asia, mitä kannattaa ostaa? Yksi tapa nyt on, on siis se, että tota, myyjä itse, eli minä, näyttää sillain, niin kuin, tota, mahdollisimman, mahdollisimman sillain, niin kuin julmalta. Varsinkin kuin Helsingissä ollaan, niin se on ihan semmoinen. Hyvä systeemi, että suurkaupungissa kun ollaan, niin tota, mahdollisimman julma ilme pitää sellainen olla. Ja tota, sillä lailla, että, tota, ostakaa nyt näitä. Että nyt myydään niin halvalla, että kun me enää kilpaillaan vaan niin itse kanssa, niin nyt kannattaa ostaa ja tosiaan halvalla että niitä vaan numeroita sitten myydään. Onko tota eroa, oletko havainnut Helsingin ja, ja tota Tampereen festivaaleilla? Yleisössä että, tai ostamisessa? Että? No siis Tampereen festarilla on enemmän sitten noita manga-tyttöjä joita ei kiinnosta, kyllä, mikään niin suomalainen Eikö lähde pakoon, jos niitä pelotti? No, ne yleensä tulevat edes lähelle. Että niin. Ainoastaan sellaiset, mitä mä oon opettanut joskus, niin ne, ne uskaltaa tulla lähelle, koska ne tietää, että yleensä mä en puhe kauhean paasti. Sanotaanko, että Helsingissä on semmoista niin kuin hipsteriväkeä, mitkä on niin kuin sillä, sillä tavalla vaikeita, että ne ää, luulee tietämänsä, mitä on, on sillä lailla, niin kuin, tota, hyvä kama? Niille täytyy sitten niin pystyä hyvinäkkiä osoittamaan, että kuinka väärässä ihminen pystyy sillä ikinä olemaan. Kai joskus se onnistuu. Mutta ihan on, on siis sillä että niin aika suuri osa tämmöisestä myyntikokemusta Pestareilla on sellaista, että ihmiset tulee katsomaan sun pöytään ja sitten ne niin koskettaa lehteitä, kalapparia, katsoo sisään. Tämä on saija kuvaa! Hyvänen aika, kulkaa kaveri, nyt mun täytyy viedä silmä huuhteluun tuonne sairaalaan, mä oon nähnyt jotain kammottava paskaa. Niin siis, luulen, että kun tota, ihminen tulee sarjakuvafestareille, niin se on joku semmonen vihjas siihen suuntaan, että siellä saattaa niin kun nähdä sarjakuvia. Jopa semmosia, mitä ei, niin kun ikinä ennen nähnyt. Mutta aina se tulee useille ihmisille totaalisena yllätyksenä, että niitä tippuu se lehti sellainen niin alppari niin tota, käsistä, sulle heti paikalla kun sisään. Mitä mm. Joo. Ihan oikeesti niin, tota, ne eivät samat ihmiset, että niillä on niin, tota, joku tämmöinen unohdustaun mm -hmm. tai tota, joku semmoinen, että ne on ihan eri ihmiset. Ne onko tullut vastaan positiivisia reaktioita? Kyllä, siis, lehden, ihan niin, siis. siis Tämä kaunista. kyllä, siis tämmöisiä tulee aina silloin tällöin. Ja sitten, tota, se hämmentää? Ei, se ei silloin hämmennä, koska tähän on jo ehtinyt tottua. Tämä on ihan, ihan sellainen kuin normaali juttu, että tota, joskus, joskus aina onnistuu. Mutta siis se, että niin, jos... Festerillä niin istuu pöydän takana ja on turpa kiinni, niin ei oikein mitään saa mm. että Siis ihmisiä on pakko pelottaa, Et sen takia mä en huudan niin helvetisti. Okei. Okay. Ja tosiaan sitten tota, välillä käytän kummallisia kirosanoja. ja on nyt semmoista, että tota, nakuksen on vielä vetänyt missään vaiheessa, koska mä en epäilynyt, että joku vähän niin ihmetellä, mutta tota, kaikki muut on kyllä kokeiltu. Elikkä joutuu tämmöisiin... Mark erilaisia markkinointitempauksia, ikään kuin tämä markkinointi no strategiaa joutuu ei puolella. Siis, ei joo, siis ei nyt edes mitään niin kuin, tempausta, että se on vain niin semmoinen asenne, mm -hmm. eli tota, tosiaan ihmiset täytyy, täytyy niin kuin, säädä pysähtymään edes niin kuin, sillä pelolla. Oletko sä miettinyt, sä saat tehnyt sitä yli 30 vuotta, mm -hmm. että kuinka mielekästä se on? No sanotaanko, että se on mielekkäämpää kuin se, että saa istua siellä ihan tota, tyhjän panttina, niin turpa kiinni. Ensa niin, mä vissiin koska mä kuvittelin, että ei tarkoita, että mennä posta. ylipäätään sinne. No ollaan. siis ei se, ei se mitään, kun se on siis ainoa paikka, missä mm. yleensä niin saat myytyä itse mitään. Niin. kontaktia. No, no se on nyt taas että semmoinen kontakti ja kontakti, että yleensä jos ne pelästyy, niin palaista ei uskalla mitään saada mm. että, Sehän on niin paras jonkun festerin jälkeen, kun tota joku, joku poika oli, niin tota, netissä sitä mieltä, että ei uskaltanut mennä sarjilin myytinpöydän lähelläkään kuin se oli niin ruma myyjä tai pahan näköinen tai milläkään se, se oli sitten ja, tota. Se tuntui itse asiassa niin loppujen oikein hyvältä. Ja näinhän se pitää siis ollakin, että tota, julmana, julmana pitää olla. Vielä unohtui äsken tuosta toimittamista kysyä, että, että tota, mulla on jonkinlainen mielikuva siitä, että mi miten ihmistä aikaisemmin lähestyy joskus 80-90-luvulla, kun ne heidän sarjakuvaan julkaistaan, mutta nyt kun tulee uusia tyyppejä tai muuten tulee tyyppejä, niin lähestyykö ne vielä kirjeellä vai, vai tota, sähköpostilla, vai, vai onko ne kaikki jo uudet naumat ikään kuin sellaisia, jotka sä tunnet jostain tai ei, ei, kyllä, siis tota, Jotkut ihmiset lähestyy ihan tota, kirjeellä. Ehkä nyt useammat lähestyy ensin sähköpostilla ja sitten ilmoittaa niille, että tuota, ennen kuin luvataan, että teidän sarjokuvia julkaistaan, niin päätoimittajan pitäisi nähdä niitä jollain tavalla, että jos pystytte printaamaan ja sitten postittamaan päätoimittajalle, niin päätoimittaja lukee ja tuota, ilmoittaa, miten asia on. Ja näin on mennyt ihan sinänsä okei. Okay. Sä olet ja... jakanut jonkun verran palautetta sitten myöskin. No, no sitä... kyllä, siis mä lähetän aina semmoisen niin A4-lapun noin vähintään. että missä on ilmoitettu se, että kuinka paljon mä sitä tykkään tai kuinka vähemmän mä sitä tykkään. Joo. Kuinka ja paljon, paljon sä teet vuodessa esimerkiksi? No mä en tiedä, koska se nykyään niin, mutta vaihtelee ihan kauheasti, että jonain vuonna saattaa olla, että hyvä jos tulee niin yksi tai kaksi. Mutta sitten niitä saattaa tulla niin tota, useampiakin sellaisia pelkkää. Niin ettei se mikään ihan vallaton työsarka kuten? Ei, ei vallaton, vallaton enää. Et siis tota, 90-luvulla oli havaittavasti enemmän. Mutta nykyään niin. Mä en tiedä, koska tota, ihmiset eivät välttämättä edes tiedä, että tämmöinen lehti on olemassa. Mm -hmm. niin se se sitä aiheuttaa sen, että ei välttämättä tule niin että... Joo. No, onko siellä jotain tämmöistä perusteluita, että edes, miksi, miksi mun särjakuva pitäisi julkaista? Että... No, yleensä visiin ei, ei. Edelleenkin se kammottavi juttu on se. Mä en enää, että se oli jossain vissiin 90-luvulla. Tulee niin kuin kolme, kolmen sivun sarjakuva. Tulee vielä originaaleina ilman palautuspostimerkkiä. Okei, okay, että mun täytyy sitten maksaa niin se palautuspostikin. Ja tota, siinä niin lähetekirja on sellainen, että hän on tehnyt tätä sarjakuvaa viisi vuotta. Ja välillä oli 20 vuotta sellainen, että ei saanut mitään tehtyä, mutta nyt se on valmis, että julkaisetko. se oli suurin piirtein niin tämä sen kirjan sisältö. Ja sitten niin, tota, se oli ihan paskasti piirretty paitsi ne ruudut, jotka oli jäljinnetty suoraan valerianista. Ja siinä nyt tietysti ihmiset tulee sellaisia vaikeuksia, että okei, tuota, kuinka mä nyt voin arvostella tai sillä tavalla, että en loukkaa ihan liikaa tätä henkilöä, mä en tiedä onnistuinko mä siinä. Et jos se tosiaan viisi vuotta oli käyttänyt sen tekemiseen ja sen jälkeen siitä ei mitään kuulunut, niin tota, mä epäilen, että se niin todennäköisesti muutkin semmoiset ihmiset, mistä ei kuulu sen jälkeen, kun mä niille tällaisen yhden sivun arvostelun esitän, niin tota, se pukeutui, niin ähm, juutti säkki ja, tota rivotteli tuhkaa päällensä ja muutti jonnekin vuoriharjanteelle ja Autopelti hökkeli. Mm. Mm. Vielä mustaan Autopelti hökkeliin. Pitäisiköhän vaihtaa aihetta? En mä tiedä. Vaihdetaan. Tota, kaikilla <laughs> ihmisillä on yleensä jotain mielipiteitä puupaa hattupalkinnoista. Onko sulla mitään? En mä oo seurannut. Tai siis okei, okay, kyllä mä nyt tota... Mitä mieltä se ylipäätään olet koko puupahatusta? No siis, vähän siis Ehdottomasti mä oon, äh, sitä mieltä, että mä en tule koskaan mitään palkintoja saamaan. Tosiaan, todennäköisesti mä en saa se edes kus paskaa päälle, niin vaikka olisin tulessa. Mutta siis tota, kyllä palkintoja pitää olla, koska se on siis se, mikä tuo julkisuutta oikeastaan mikään voi enää tuoda. Mm. Niin nythän on, on näitä, sarkoa Finlandia tuli kymmenisen vuotta sitten. Joo, ja... joo. Ja jotain muitakin. Joo, mutta siis niitä oli liian vähän. Pitäisi olla havaittavasti enemmän. niin rahapalkintoja. No sitä mä en tiedä, mutta tota jotain on kumminkin semmoista, että tota jollain tavalla saa huomioon. Mm. Esimerkiksi tuo Finlandia, niin tota nykyään kun siinä on kymmenen ehdokasta, niin siinä huomioon jakaantuu niin paljon, että todennäköisesti että vasta kun sitä valitaan se yksi, niin sillä saattaa olla jotain myynnillistä hyötyä, mm. jos hyvinkään, mutta tota, niille mulle yhdeksälle ei kyllä todennäköisesti hyötyä. se on hyötyä. enemmän tämmöisille, jotka saada kuvaa aktiivisesti seuraa, niin ne ehkä sitten saattaa tsekata ne kymmenen alpparia. Että... No sekin on kyllä vaikeaa, jos ajattelee, mitä alpparit nykyään maksaa. Mm. Mutta et, kirjastoistahan et, tuota, joistain kirjastoista. Joistain kirjastoista juu, jo, mutta siis taas, taas sitten sekin, että jos nyt ei asu isommalla paikkakunnalla, niin todennäköisesti kirjasto ei ole semmoinen, mikä nyt ihan tämmöisiä tota, kotimaisia vaihtoehto-alppareita Mm. Että hyvä, jos ne jotain marvelia tai jotain semmoista, mitä lapset ihan haluakin lukea. Mutta tota, tuo nyt on siis sillä että silloinkaan, kun tota, siinä oli vain viisi herkasta Finlandiassa, niin sekään välttämättä ei aiheuttanut niin tota, kauheita myyntihyvyntäystä. Mm. Se mä nyt ä, ainakin tiedän, että se on tota, tekijät, niin oli ihan ihmeissään, että kuinka, kuinka siis ä, myynti voi olla näin huono, vaikka niillä oli siis todella niin. Tota, kaikki nämä suunniteltuna, että kuinka pitkä alperi tulee, ja kuinka piakkoa sitä julkaistaan seuraava osa, ja tosiaan sitten ne oli lähettänyt ilmaiskappaleita niin kuin mäkin sain. Joo, ja absintti oli siis Finlandia, oli Se, se oli, siinä viiden siis, kärjessä? Ei, kun se oli siis viiden kärjessä, siitä on niin kauan oh, Viiden kärjessä, joo, ja se oli ihan niitä, en tiedä se ihan ensimmäinen vai ensimmäisiä, mä en muista, muista enää. Mutta tota, joka tapauksessa niin piilä, siis lukenut sen, koska mä sain sen ja olen tykännyt sitä ihan kauheasti. Mutta tosiaan sitten ilmeisesti niin vaan kävi, että sitä oikeasti mm. missään myyty. Finlandiassa saa verrataan just näitä erityyppisiä, verrataan strippikokoelmia ja album, niin kuin tämmöisiä No joo, joo no se on tosiaan, niinku, no, kyllähän nyt Periaatteessa niin tuossa tota, siis tota Isojen ihmisten äh, Finlandia-palkinnossakin on, on tota runoja ja äh, romaanit sillä, mm. samalla viivalla. Että, tota, ei se nyt siinä, siinä mielessä palkinnossa niin kauheasti tee. Mutta se, että niin, tota, vuodessa mm. on vain kaksi palkintoa ja mm. ne tulee tulevat suhteellisen lähellä toisiaan loppujen lopussa, niin tota, ja vielä tulee niin vuoden alussa eikä vuoden lopussa, mikä mm. olisi myynnin kannalta sillä vaike järjellisen ratkaisu. Niin tota, se on vähän. mikä olisi hyvä palkinto? hyvä palkinto, joku sellainen, siis, mikä, mikä tulisi tota, vuoden, vuoden lopussa ja tota, annettaisiin niin jollekin, jollekin semmoiselle, tota, minkä ihmiset tuntee eli tota, voisi vaikka niin ei niin tai palkin, joku, tota, tämän joku, tämän joku siis, myydymät -tyyppinen. No ei nyt ehkä, ehkä myydyimmätkään, koska tota, silloin siinä voisi olla jotain niin tuommoisia värityskirjoja tuota, tai mm. <laughs> sellaisia oikein huonolla onnella. Mutta siis ihan, ihan nyt joku, joku semmoinen, tota, vaikka silloin olisi tota, joka vuosi niin järla-ehdolla, niin mikä siinä. Mä mm. no, just rupesin laskemaan tässä, että niitähän on niin puupaanhaatun ja Finlandian lisäksi on tää Sarkuva teko joka ei välttämättä mene Sarkuva. Alpparista tai ton tyyppisistä, mutta ja sitten on vielä tämä Vaakin, tämä käännös Vuoden käännösalbumi, että neljähän näitä tämmöistä on. Joo, nyt, joo. joo. Mutta se niiden näkyvyys sitten tuolla pitkin, niin se ei välttämättä joko ole ehdollinen. Ei mä oon tuosta Quarkistakaan mitään tiennyt, kun en Quarkista mitään tiedä. Siis kyllähän ne, tota, nyt on jonkun verran nuo kirjakaupat huomioinut, että, että tota, ne laittaa niin kun, no akateeminen kirjakaupalla saattaa laittaa semmoisen jonkun lätkän joo, kuppan joo. hyllylle, että tämä on voittanut Okei. käännös. Ja, ja tota, sitten toi. Samoin niin kuin Finlandia-ehdokkaista tulee, näistä ehdokkaista tulee sellaiset lääkkätekijät. Joo, joo on no se on joo, se ja... ihan, ihan hyvä, jos ne näin tekee. Mutta Mut kun en niin tiedä, kun... mitä se sitten myyntiin vaikuttaa. No mahdollisesti ei mitään, koska tuota, tuota, helvetti niin kirjakaupassa ei enää käy mitään myyntiä. Mm. Niin, siis, tuota, mä, mä en on käynyt akateemisessa, ja tuota, suomalaisistakin oon ostanut vaan viivottimia. Mitä mm. on enää kyniäkään mutta sehän että edustan niin tämmöistä tavallista ihmistä kyllä, mä suhteessa ihan, tar... siis, Kyllä mä edustan ihan tavallista ihmistä, koska tota en mä saa tietoja mistään muilta kuin sanomalehdestä. Niin, se, niin, on, se on siis, Se on niin sellainen, helpottaa, että yhtään ei tiedä, mitä Suomessa julkaistaan. Niin, ja sitten no, tietysti, okay, kun mä käyn festarilla, niin tota, en mä ehdi katsoa, sieltä, mitä julkaistaan. jos sanoa, jotain olisi esilläkään, koska mä oon koko ajan myyty takana. Mm. Mm. Ja varmasti on paljon kyllä suomalaisia, jotka ei käy akateemisessa kirjokalaisessa. No todennäköisesti juu osa, <tos> osa tällä hetkellä. <tos> Mutta si siis ähm, äh, sinänsä, niin, tota, jos muistan, nyt muistelen, niin olen ehkä ostanut niin täyteen hintaan niin kuin ehkä vuodessa yhden kotimaisen mm. No miten sitten alennettuna? No sitten, jos on tullut vastaan niin kuin siis kirppiksillä nykyään, että jo, jo, vissiin jotain, jotain keräilijöitä on kuollut sulla, että on ollut joku niin semmoinen tota, keräilijän verilöily tai jotain, mutta joka tapauksessa niin kirppiksellä on ruvennut näkeä kaikenlaisia niin, tota, appareita sillä kahdella, kolmella eurolla. Joo. Ja siinä on kyllä, ihminen sellainen alppari nostaa, ei siinä mitään. Ehtikö lukea sitten? No se on taas niin kuin, eri asia, että tota, mulla esimerkiksi että muutama vuosi sitten jäi kauheasti niin alppareita rästiin, koska tota, mä en saanut lukulaseja, koska tota, diabeteksen takia niin, tota, silmät oli hoidossa, ja vaikka olisi tärjännyt lukulasit, niin niitä ei, ei saanut, koska tota, oli niin epävarmaa että niin kuin minkälainen näkö Ja sitten vasta kun mä sain, sain silmälasit, niin sitten olen pystynyt ihan oikeasti lukemaan. Että, hmm. että se oli kauheata kuin tota, Chris Weirin sarjakuvaalpparia, mä luin ja tosiaan niin kun totesin, että mun täytyy lukea sen surinuslasin kanssa. Mä en koskaan ehtinyt lukea niitä ennen kuin <laughs> <laughs> Joo, mutta siis no, nykyään, nykyään siis tosiaan... Niin kun nolla, Lukulaseilla pystyy näkemään, mutta mulle, mulle jää aika paljon sellaisia, mitä mä olin sitten ihan, ihan oikeesti niin ostanut sieltä sun täältä, mitä ei oo ehtinyt lukea. Koska nyt tietysti mä kaiken aikaa, no mä oon tässä mainissa tilassa koko ajan, niin mä ostan koko ajan lisää sarjakuvalehtiä ja sarjakuvaa ainakin kun halvalla saa. Ja sitten koska niin vapaa-ajasta niin suurin osa menee sarjakuvien piirtämiseen, niin tota, kauheesti siinä sitten ei ehdi lukea. Enkä hämmentävä. Tunnistan itseni noista puolista. No joo, näinhän se olisi. Mä olen laskenut, että, okay, että viikossa niin piirrän ehkä 12 tuntia omia juttuja. Se on tosiaan niin kuin koko viikossa, että se on niin kuin seitsemän päivää. Että sen on kyllä koittanut, että viikonloppuna mä en per tee kuin kaksi tuntia duunia. et silloin ehtis jotain sitä lueskeleenkin, mm. jos ikseen kävisi. Mutta tämä tahti on ollut vuosikaudet. Mä oon nyt päässyt pikkasen lukea enemmän sarjakoja, kun mä saan työhuoneen. Mulla minulla oli aina se ongelma, kun mä tein töitä kotona, niin totta. mä en koskaan lähtinyt lukea sarja, kun aina jos mulla oli hetki, niin mä menin sitten aina työhuoneeseen niin joo, joo. tai tekee jotain väsämään koneella, mutta niin Mut nykyään kun piirustus on työhuoneella, niin sitten kun on kotona, niin ei voi tehdä muuta kuin lukea tai katsoa no, telukkaria. No, no, näinhän se vissiin se, se, se, on. Tuoda, mä, en, mä en kyllä kykene elämään ollenkaan, että ei, että mun työhuonehan on tuolla sohvan takana, joo. olohuoneessa. Mulla oli kans ollut pitkään, mutta nyt tosiaan on ollu jo ah. Se on niinku sinne kivenheiton päässä, eli noin 50 metrin päässä. Joo on joo, okei. Okay. vaatteet pitää kuitenkin pistää päälleen. No vähän pitää sen Jaa. verran, ettei naapurit kauhistu, kun menee siitä, että Jotain piti vielä tuostakin aiheesta sanoa, Aina kuulusta. Niin. päähattu hattu, käsiteltiin. Sulla on monta kustantaja ollut. No, ei nyt kauhean montaa loppujen lopuksi, että kun tuota, noita alppereita on tullut. Se no siis ihan, ihan katos, katos siis, tota, semmosia, Suomen yrityslehtiä. Joo, mutta siis, koska se on tota, kestänyt niin kauan toi Alperi julkaisu, sillä laita aikanaan niitä ensin tulisi olla harvakseltaan. Ja silloin niin kun kustantajat toimi sillä periaatteella, että ne toimii nyt muutaman vuoden lopettaa. <laughs> öö, ja sitä, sitä jatkui tosiaan tuonne 90-luvulle asti, kunnes sitten löytyi tuo <köhön> Petteri-oja, joka mm -hmm. nyt tota, ainakin vielä on luvannut, että vaikka nyt on sellainen niin kuin, tota, vaikea, vaikeita ja, vaikeita ja sy syödään pettuleipää ja kaikkea tämmöistä, niin tota, kyllähän tärjikuvia meinaa kustantaa. Onko se tulossa se uusi kuolia myöskin? No ainakin pitää tai siis sehän tulee lempolta. Että siis siinä oli joku, joku sitten semmonen niin Bexlaus. Näiden, näittien kaikkien niin, tuota, erilaisten tota alamerkkien kanssa. En sitten on tulossa nyt on Arctiselta tulossa se yhteistyö Joo, potta ja kyllä lapset. lapset. Joo. Näin ainakin mulle. Oliko se toi hunajakenno sitten joka on yhteistyö J Lehdon mm. kanssa? Niin, oliko se hartapaso sen Öö, Joo, tai... siis tuota, se, oli, se oli silloin kun se oli. Se on, joo ja siis se, on, se on se on niin kuin, tuota, siinä mielessä omituinen Aoperi, että silloin niin toi, Pasonne oli jostain syystä niin kihkeellä päällä, että se lupasi julkaista ennen kuin se oli valmis. Että se, on niin kun, se on erikoista. Se on ensimmäinen ainoa mm. kerta, mm. kun mulla on näin käynyt. Mm. Sen jälkeen, kun ryhdyttiin hakemaan niin kapteenin kuolijoille niin, ää, kustantajaa, niin siinä meni havaittavasti enemmän aikaa. Mutta sä oot tyytyväinen nykyiseen kuule, tuota, ei voi mitään, mitään muuta sanoa, että kun tuota, mä teen ihminen kustantaa. Ja, Yleensä kaikki menee ihan putkeen, niin ei, ei mitään ongelmaa. Mulle tosiaan piisaa se, että siinä on niin oikea määrä sivuja oikeassa järjestyksessä. Mm -hmm. Et en... Mikä ei ole itsestäänselvyys. Ei kuten... mit, itsestäänselvyys. Mm -hmm. Yhdessä, että yhdessä sitten, koko malpparissa niin tota, oli mm -hmm. semmoinen muka, että yksi sivu oli tippunut välistään. Mä en nyt esimerkiksi sellainen kauheasti painon jälkeen. Mä tiedän, että on olemassa sellaisia ihmisiä, millä ehkä merkkaa sen ihan kauheasti, mutta Siinä vaiheessa, kun Alperi julkaistaan, niin mä jos muistutan, miten uikin että se on vähän niin kuin paha ja se lähtee. Miten me ei puhu puhua opettamisesta vielä oikein kauan? Mm. Ei me ollenkaan, vissi. Niin. Ehkä. Kun sulla on näitä erilaisia duunia ollut muutamia, eli sä teet kuvitustöitä, piret, mm -hmm. sanaristikoita ja muuta, ja sitten sä teet opetustöitä. Mm -hmm. Ja olet tehnyt pitkään opetusta. Ei, varmaan kuulla. Tota, kaiken kaikkiaan laski ennen vuodesta 1984. No, onko se paras työ? No on se nyt sellainen tota, siinä mielessä mielenkiintoista, että ö, siinä saa keskustella asioista ihan oikeasti. Ja siinä saa niin selittää asioita, mistä mä tykkään kauhean paljon. Ja sitten kun vielä nyt näkee, että kuinka toi oppi menee perille, niin onhan sellainen palkitsevaa. Ja siis tietysti myös semmoista niin kuin syydäntä särkevää, kun tota, noi lapsukaiset on semmosella lapsen uskossaan että niin Suomessa niin sarjakuva saattaisi olla jonkunlainen niin ammatti. Mistä hän on semmosi? Joo se en, en tiedä, mutta tuommoinen tota, realismi täytyy opettaa niin kuin hyvin hyvin hyvin niin tota silkkihansikkaan. se vaan sama että kun ihmistä jos näihin tunne idoliskimpaa joo, paitsi. Öh, niin joo, baik yksi voi. Kyllähän siellä yksi voittaa, mutta ne kaikki pääsevät edes televisioon. Mutta kun, tota, jos kun rupeaa tekemään sarjakuvia, niin tota, se välttämättä et pääse yhtään mihinkään. Mm. Et ainakaan televisioon. Mutta voi päästä jokin maailman Ei, voi hyvin päästä, ja voi päästä televisioonkin. Eiköhän tota, Suomen kanavilla ole tota, vuosittain niin kun, ehkä yksi sarjakuvapiirtäjä näkyvissä ainakin. Mm. Mikähän mm. sen nykyään aika usein on? Näkyy Jarvaa ja Palonia ja meitä muita. Ville rantaa on jatkuvasti? Jos... On vai? On, sehän on jatkuvasti. No, mä en kuitenkaan katso niin tota, kotimaisia ohjelmia mahdollisimman no, ei, mä, eikä sinne ole vuosina. Kyllä, no, mä en tiedä. Tiedätkö, kerran mä oon nähnyt sen tota, televisiossa polttamassa sikaria. Se oli muistani jonkin ryhden näköistä. No niin. Joo. Sä, tota, kun sä opetat, niin koet, että sä opit itse sinne. No tietysti, koska sinne täytyy selittää nuo asiat. Et siitä on ollut kyllä niin kuin ihan tosiaan, koska mä, suurin osa mitä, mitä mä opetan niin on tota, noita strategioita, millä, millä tavalla näitä hommia voi hoitaa. Siinä tulee tosiaan itse sitten myös mietittyä, että kuka tosiaan nämä hommat tulee hoitaa. Että kyllähän siitä on selvää niin apua sillä mitä itse tekee. Ja sitten mä tietysti niin kuin piirrän vielä siinä samalla aina silloin kun kerkiä. Eli tota, varsinkin lasten kanssa niin on vaikeaa niin todistaa niille lapsukaisille, että joku ihan oikeasti istuu alas ja tekee tätä hommaa. Ihan sellainen useampiakin tunteja. Jos ei itse niin näytä, että se on ihan mahdollista. Mm. Niin. Koska ihan on kylmiltä se saattaa tuntua semmoista aika hullua hommalta. Joo, mä oon miettinyt, kanssa, että se opettaminen tavallaan jotenkin se vuosivuodella se on tietyllä tavalla vaikeammaksi. Että samalla kun oppi niin sit sen, että miten se pitäisi tehdä mutta sitten samalla niinku jotenkin alko tajua sitä, että siitä on hyvin vaikea niinku kertoa kellekään tai antaa mitään yksittäisiä malleja tai mitään tämmöistä. Joo, mutta siis tämähän, no siinä on mun mielestäni siis semmoinen erikkaus, että tota, siinä voi niinku esittää tämmöisiä erilaisia ratkaisumahdollisuuksia. Mutta sen voi jättää niin kuin kaikkien niin kuin omaan harkintaan, että mitä tämmöisestä mahdollisuudesta käyttää. Mm -hmm. Koska sehän on ihan äh, sidoksessa siihen, että minkälaista piirostyyliä käyttää ja minkälainen sulla aihepiiri. Ja yleensä mitä sä nyt haluat sillä saada aikaan. Niin siinä on kaikki sellaiset asiat, mitkä tekee sitä lopputuloksia todennäköisesti hyvin erilaisen. Mm -hmm. ja, Sanotaanko, että äh, mä on käyttänyt esimerkkeinä ihan olemassa olevia sarjakuvia piirtoheitin kalvoilla vielä tällä hetkellä, koska tota, yleensä niin kun noissa paikoissa, missä se niin tää tekniikan taso on hiukan primitiivinen, sanotaanko sillä Piir, lailla. Tämän, mun mielestä piirtoheitin kalvot edelleenkin, jos pitäisi valita Se on se juuri, jos tuo heitin toimii, niin se toimii homma. Ja tota, Taas niin kuin dokumenttikamerassa on se juttu, että tota, jos se vaan ei toimi, niin se vaan ei toimi. Mm, mutta sitten olet vertaa sitä, että sulla on joku kalvoshow niin tietokoneella, niin joo. mun mielestä siitä on huomattavasti vaikeampi näytellä mitään kuin kalvoilta. Että... Joo, joo, näin on. Niin... Kalvoilla voi pitää paremmin semmoisen on, mitä ja. ei voi pitää tuossa. Joo, joo että tosiaan, se on, siis mä käytän noita englanninkielisiä. Esimerkkiä, kun no. olin siis mennessään niin Siinä on helppoa niin kuin, tota, käydä itse näyttämässä siinä, mm. siinä tota, kankaan vieressä, että tässä kohtaa mennään. Mä sitten vietän vielä aika paljon aikaa justiin siinä, että siinä, itse asiassa suurin osa tuo lukeminen on, on semmoista, että mä haen niin tämmöisiä hyviä esimerkkejä. Mm. Et tässä mä justiin, justiin löysin niin, tota, yhdestä käytettynä ostetusta vanhasta amerikkalasta Kauu-lehdestä niin nimeltä The View of Finland, jossa on niin, tota, suomalaisen kansanperinteen mukaisia, niin siinä sanotaan niin, tällaisia tota, äh, ihmispetoja, jotka äh, asuvat Luolassa ja sitten ja, tota, yhdessä niin, kun tekee juonia, niin juonia tota, ihmisten niin, tota, kidnappaamiseksi ja murhaamiseksi. Ja ne on murhannut niin paljon tota, ihmisiä, että siellä luolassa on niin, tota, niin kammottava tota, raatojen katku, että kun tuo sankari sitten niin sytyttää takkinsa tuleen ja niin heittää heidät siinä että luolan suokosessa sisään, niin koko paska räjähtää. Että Kaasu pomahtaa siinä. Minestä niin ne niin maini, että se kyllä täytyy sitten niin kopioida ja näyttää lapsille, että ne muuten sellainen ei että tämmöistä on olemassa. Jaha. Mutta tota, mietin, että onko siinäkin joku sit ristiriita tavallaan, kun silloin, jos opetat, niin kun, ja varsinkin kun opettaa lapsia, niin silloin pitäisi olla niin kannustava ja antaa positiivista palautetta. Joo, joo, Mutta to... sitten, kun sä teet sitä, niin sit samalla kannustat niitä ja vaikutat niiden mieleen, että niin saattaakin tulla alalle ja saattaakin saada vääriä vaikutelmia siitä, että mitä niistä tulee isona tai mitä, no, miten ne voi kuule, tota, Kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Että siis kaikki saattaa olla paljon paremmin ja itse asiassa niin, tota, mihinkään muuhun uskominen on totaalisen turhaa, koska kaikki, kaikki tota, muut johtaa vaan niin, tuollaiseen masennukseen. Et siis on pakko vaan ihan tietoisesti uskoa siihen, että tulevaisuudessa voi tapahtua jotain parempaa. Tietenkään niin, jos joku suoraan kysyy, niin tota, ei voi valehtelee ei ruveta. Et silloin täytyy vaan niin, kun sanoa niin, asiat tuonne, että, tuota, että Suomessa nyt Saattaa pireikata vaan ihan muutama ihminen vuosikymmenessä. Mm. Mutta Mut aivan hyvin sä saatat olla juuri siinä. No joo, mutta siis ihan oikeasti niin tulevaisuudessa kaikki voi olla paremmin. Mm. Niin. Se on mahdollista, niin. joo. Tulee vielä toinenkin aika, niin kuin toi vanha työpäinlaulu sanoo. Joo. Mä en kyllä keksi kauheasti muuta enää tässä. Ja ilmeisesti ei tullut sellainen herjattua ketään ihan liikaa. Ei, tämä nyt ihan pilalle siinä on. mielessä, koska mä halusin tänne semmoista tulikiven katkuista kommenttia siitä, miten kaikki asiat huonosti ja no siis, äh, ihmiset on väärässä. Niin... No voihan, voihan ne olla, mutta tota, jos ne on ollut tarpeessa väärässä, niin, niin tota, en mä olisi enää kiinnittänyt niin huomiota. Mm. Koska se on ihan kauheita, jos koko ajan pitäisi olla vihainen jostain asiasta. Se on totta, ja mä elän toivossa, että kun nähdään seuraavan kerran, niin mä saan sulta paljon vihaisempia kommentteja. Voi voi. Okei. Se kato edellyttä sitä, että mä rupeisin vaikka lukemaan sarjaninfoa, mutta se saattaa olla vaikeaa. Se on muuttunut tai siinä on uusi päätoimettaja ollut. No niin, mä olen kattelut, että kun se tulee mulle postissa, että se on erikokone. Joo. Jostain syystä ne lähettää sitä mulle ilmatteeksi. Niin, mutta et palauttanut No ei, koska tota, onhan siinä on aina se mahdollisuus, että tota, mä muutan mielipiteitä. Niin mä oon joskus muuttanut jotain mielipidettäni. Niin. niin kuin esimerkiksi minkään? Ö, en muista, mutta siis mä olen melko varmasti muuttanut. Okei. Okay. Mm. Mutta siis tämä on justiin se, että kun tota, on tämmöinen luonne, että niin pitäytyy siinä, mitä päättää. Niin silloin täytyy vain odottaa, että ne tota, tulee semmoinen vaihe, että niin tekee jonkun toisen päätöksen. Saattaa kestää vuosia. Hmm. Ja itse asiassa nyt tuli puheesta taas tuossa niin muistin, että mä on miettinyt, että mä olen lukenut noita vanhoja Sarjenfoja. Vanhalla tarkoitan 80-lukua. 90-lukua, 80 Niin jossain määrin tuntuu kyllä, että ne jutut olivat paljon syvällisempiä ja suhtautuivat ikään kuin vakavammin. No siis, joo, siis, siis Siinä on siinä aika paljon kun, haastatteluja joo. ja hyvin pinnallisia esittelyjä. No siis, tota, jossain vaiheessa tuli seitsemän päivää lehti. Et siinä on julkisjuttuja ja isot valokuvat. Mm. No siinä mielessä se ei ole seitsemän päivää, että siinä on vielä niin kuin tyhjää tilaa tuossa taitossa. Et nyt tuli kyllä sellainen muutos, että nyt ei ole enää niitä isoja valokuvia. No ei varmaan, kun se lehtikin on pieni. Mm. Mm. Tämä oli mulla itse asiassa täällä vielä yksi juttu tossa. Mm. Kun, kun tuota, seuraista puhuttiin. Sitten vertaillaan Helsingin skifi joka julkaisi se niin hmm. Sä et si, sitä ole lopettava lukevasta kuitenkaan. No ei, kun se on ainoa, missä tota mun on vielä arvosteltu. Ja sitten se on niinku niitä ainoita paikkoja, mihin mä oon saanut pidä kirjoittaa. Että mähän kirjoittani niinku pitkään tuon sarjeinfoonkin. Mutta sitten tota, siinä vaihtui niin päätoimittaja ja Mulla sitten ilmoitettiin, että jos tulee niin kuin semmoinen vaihe, että ne haluaa niin Tampereesta tai Supersaapereesta jotain tuoda, niin ne voi pyytää muuta. Joo. Joo. Kyllähän siellä niin Tampereen juttu sitten oli vissiin. Joo. Sekin oli semmoinen, että mulla oli se valmiin. Mm. Joo. Mutta tota, siis Tähtivalta ja mä oon tosiaan kirjoittanut noita ja kaiken muutakin. Ihan nyt siis sillä että se on suurin piirtein ainoa paikka, mihinkä, mihinkä on pyydetty. Niin... Pakkupa siihen onkin Kiitoksia, Peoma. No kiitoksia, joo.